שמות, פרק י"ד וידבר אדוני אל משה לאמר דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון ניחחות החנו על הים ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, ויקבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני. ויעשו חן, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעבדנו. ויאסור את רכבו, ואת עמו לקח עמו. ויקח, שש מאות רכב בחור, וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ויחזק אדוני את לב פרעו מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים. כל סוס רכב פרעה, ופרשיו וחילו, על פי החירות, לפני בעל צפון. ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה. המבלי הם קברים במצרים? לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו? להוציאנו ממצרים! הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים? לאמור, חדל ממנו, ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני, אשר יעשה לכם היום. כי אשר הייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני לכם לכם, ואתם תחרישון. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו, ועתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה. ואני, הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, וייקבדה בפרעה ובכל חילו, ברכבו ובפרשיו, וידעו מצרים כי אני אדוני. בי כבדי בפרעו, ברכבו ובפרשיו. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם. וישא עמוד הענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. ויהי הענן והחושך, ויער את הלילה. ולא קרב זה אל זה, כל הלילה. וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה, והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם. וירדפו מצרים, ויבואו אחריהם, כל סוס פרעה, רכבו ופרשיו, אל תוך הים, ויהי באשמורת הבוקר, וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים, ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות, ויומר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. ויית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. ומצרים נשים לקראתו. וינער אדוני את מצרים בתוך הים. וישובו המים, ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים. לא נשאר בהם עד אחד. ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו בה ובמשה עבדו.